Destu ingurua bai zenta behar izan dut, uste dut, bergitz horretarazi zehir, zer egoeretan giren hemen, ipar aldean, e, joan den urtetik landa, zenta entzunez prokuradoreak e, aztertu zuen e, duri zuen ez ginela batere ere berean e, bizi, zenta prokuradorearen argumentuak biziki gogorrak izan dira, e, hor bergitza aipatu baizkitu, e, azkeneko amarr urte hauetan, eta kera mandituen hainbat ekintz eta... Eta, ere, Euskal ez da ren ekintza asko, e, oan berriz ere, berri zan ditugu uste dut, defentsaren aldetik gauzak bere lekuan eman. E, Horritaraziz, peio, normalean, zertakozen gauk hemen, egan baita bakarrik ez duelakotzen hartzen e, bere kondena bete eta e, behar ditula oino gaur. BT bai agbatzuk BT gune eta etabelesiki eran iru hilabetero polisiari txeran non bizi den jakinez badakitela izigarri nunden eta hori du zieran aski agertzen zen orain ora hor e, gihane prokolauri aansunes E, iduritu zaigu e, azken hamaga ururtte hauetan e, pausu iniz pausu gibileeratu egindugula. dugula. E, Iduri du begitz ere e, gerla testu inguru batean e, girela hemen e, ipagaldean zen argiki igan baitu e, no? prokuradorea gaur e, atentua gikoa beti go dagola. Eta hori ez da egia, ez dagia eta hori izan dugu azkarzki salatu. Haiete luzoso hogeitarazi duzu hamagabittzeguna etaren eta desegitiia, Eta hor, parian eldu dela horako hauzi bat, eta ulerktu duzula prokuradoreak bere azalpenak egin, eta ah. lutu dituzula bi, bi elementu horiek. Bai, zenta. Errandutena da, egia erran, gauk prokuradorea entzun hain zin, guk defentsa aldetik ez ginoen txobera ulertzen e, zertarako peio ementzagon. Eh? Jakinez e, peiori leporatua zitzaizikon gauza horiek, nahi behitu bere helbidea ez, ez zagutaraztea polisari, Zela, nunbait, eh, ahme gabetze horren eh, egun ohtarat eldu, eldu diren azkeneko hilabetetako denbor bera. Oan, dugu eh, memento horretan, memento berotan horretan, eta bere zerbitzuek, ere, eh, nunbait, eh, onartu dutela eh, prozesu horretan sartzea, zenta, hainbat eh, ekin, eh, zeberbada, egin direnak eh, ahme gabetze ohtarat hailtzeko, eh, legez Uh, hemen uh, aztertzen alko ziren eh, hauzite garen itzinan, erabaki dute ez egitea eta hori biziki uh, gauza interesgarria oan, guk ereiten ginoen, hori ikusiz uh, ez ginoela ulertzen zertako peiori, bakarrik hori leporatzen zaioten memento berean bainan gauk, uh, nunbait prokuradoreak uh, bere egiazko bisaia gertu du eta justifikatu du zertako zinez galdatzen zuen gau hauzitegiari uh, E, kondena, e, zen eta peiori nahi diote begitz, pagara zi, ne ustez, jadanik e, kondenatua izan diren gauza batzuek, eta hori biztan da legez eta zuzenbideari buruz ez daunak